Fiul vânătorului. A fost odată ca niciodată. A fost odată un vânător foarte meșter. El își pusese de gând a scoate din fiul său un vânător de să se ducă vestea. Dar, n-a avut parte să-și împlinească pofta inimii, căci muri rămânând. Fiu său mic. Ei, după ce se făcu mai măricel fiul vânătorului, mumăsa îl dete la carte și la fel de fel de meșteșuguri. Toată lumea se mira de lui, dar el, crescând, era nemulțumit fiindcă n-avea triște. Într-o zi, se duse la moașă sa și se plânse zicând Moșică dragă iată m-am făcut mare m-a dat mama la toate meșteșugurile lucrez din zi până noapte pentru aceasta și lumea mă omenește văzând mi hărnicia. dar eu nu pot să leg două într m-am luat de gânduri muncesc cât zece însă Norocul se ține după mine ca pulberea după câini. Nu te deznădăjdui dragul moașei, îi zise bătrâna. Ai încă timp, lucrează ca și până acum și nu te va lăsa Dumnezeu să piei. Stăruiește într-o a fi om cinstit și harnic și odată, odată, trebuie să-și spargă dracul opincele. Un lucru am să te întreb, dragă moșică, mai zise fiul vânătorului, și te rog cu cerul, cu pământul, să-mi spui drept. Bucuros, fătul meu, mai să-l știu. Ce meșteșug a avut tatăl meu? Ei, tatăl tău, dragul moșicăi, a fost vânător și încă o dată vânător. Nu era ziu lică lăsată de la Dumnezeu, în care el să se ducă la vânătoare și să se întoarcă cu mâinile goale. Avea mare noroc la vânat, câte ligion sălbatice care făceau rău omenirei n-a el de pe fața pământului. Dar și multe păsările au ucis, de care ți era mai mare jalea când te uitai la dânsele, aduse acasă. Dacă trăia el, pusese de gând a face din tine un vânător fără seamă. Acum, moșică, să-mi mai spui un lucru. De ce mama nu vrea să-mi spuie de-al de astea când o întreb? Hei, fiindcă, dragul meu, meșteșugul ăsta este foarte primeștios. De câte ori n-a plâns măta zile întregi, căci nu știa de căpătâiului tătâne tău când se ducea și zăbovea prin păduri după vânat. De câte ori nu era cu inima sărită când auzea că ligioanele sălbatice au mâncat pe cât un vânător. Da, asta este pricina de nu voiește să-ți puie. Mă, tata, iubește ca pe ochii ei din cap și nu voiește nici în ruptul capului să te vază și pe tine supus la toate relele vânătoriei. Așa o fi moșică. Dar de unde știe cineva că mie nu mi-o fi scris în frunte să fiu vânător? Vezi, dumneata, la munca care muncesc eu și să nu văd niciun folos, trebuie să fie ceva. He. Mai știi, păcatele, răspunse bătrâna cu mirare, după cele ce spui tu, pare că ai dreptate Și apoi mie, mai, mai îmi vine să crezi că așa este Dacă este așa și ai milă de tinerețele mele Spune-mi, moșică dragă, unde sunt armele tatălui meu? Nu știe, moșica drăguță, că ți-ar spune Învață-mă, dară, ce să fac și cum să dreg ca să aflu. Numai mumăta știe de căpătuiu armelor tătâne tău. Ea, de bună voie, nu ți le va da. Trebuie silită. Pentru aceasta să te faci că ești bolnav și că răsai din somn. Când te va întreba ce ai de răsai, tu să zici că ai visat că te vei face sănătos dacă îți va da măta să sugi pe sub talpa casei. Ea, fiindcă te iubește foarte, o să te asculte. Și când va băga țăța, să lași talpa peste ea, căci de durere îți va spune tot. Cum auzi? Fiul vânătorului se duse acasă, făcu precum îl învățase moașă sa și află tot ce voi să știe. Nu se poate spune bucuria ce a avut când găsi armele tatălui său. Le luă, le curăță, dar nu îi venea îndemâna să umble cu ele. După ce se înarmă bine și se găti de vânat, se arătă mumesi și zise. Rămâi sănătoasă, mamă, să te găsesc cu bine. Mergi în mila Domnului, răspunse mama sa, dacă te trage inima să calci în urmele tătâne tu. Însă un lucru am să-ți spui și tu să asculți puiul mamei. Uite, în toate părțile să te duci după vânat, numai în pădurea filde și lor nu căci nu va fi bine de tine. El plecă, hotărât în sine, asculta sfaturile Mumesi. Petru, el cugeta, ca de ce fel de să se agațe. De voi vâna, zicea el păsărelele mititele, privighetor, pitulice, scatii, sticleți, lasă! Nu va fi mare mană de câștigul meu, Dar pădurile și codrii vor rămâne mute. Freamătul frunzelor tinere de primăvară Va ajunge să naibă cu cine să se îngâne Și călătorul cu inima friptă de focul dragostei Nu va mai avea unde să vie să-și aline dorințele. Lipsă de un așa vânat, Prin care să fac rău altora, și prin care să nu se poată cunoaște Vitejia unui român Te voi vâna iarăși turelele, Mierlițele, prepelițele și iar Iarăși nu va fi treabă mare Căci livezile înflorite Și pârâiașele Vor tânji din lipsa lor Deci nu voi pune mintea Cu niște păsări Care fac pe cei îndrăgostiți Să le fie dulce viața Când Șezând pe marginea unei gârlițe cu malurile smălțuite de floricele, ascultă șoaptele undelor care din când în când sunt amuțite de giugiulitul acestor ginga și păsări. Și fiindcă sunt plecat pentru vânat, voi vâna dară fiare sălbatice care fac tuturor rău și prin aceasta chiar se va vedea voinicia unui român. Astfel, cugetând și mergând, se tresi, fără să știe cum, tocmai în pădurea fildeșilor. Aci, dacă ajunse, vână pe cel din tâi fildeș. Îi luă pielea și colții și plecă. Întorcându-se, se întâlni în drum boierul cel mai credincios al împăratului care îl întrebă Ce fel de piele este aia, prietene?" Piele de aspidă?" îi răspunse viul vânătorului cam peste picior. Nu mi-o vins mie?" Măcar zece pungi de bani să-mi dai, nu-ți-o vând." Zece-ți dau?" răspunse boierul. Măcar o sută să-mi dai, nu-ți-o vând. O sută dau. Apoi, dacă a văzut și văzut că nu voiește să-i o vânză, îi zise. Fiule al vânătorului, o să te căiești de ceea ce faci. Dar fiul vânătorului își cătă de cale, nu voie să știe de nimic și astfel ajunse acasă. Mămă se înspăimântă când îl văzu cu pielea și cu colții de fildeș, iar el spuse măsii cum se trezi în pădurea fildeșilor fără să voiască și cum ucise pe cel întâi fildeș ce întâlni. După câteva zile, fiul vânătorului fu chemat la apărat și împăratul îi zise. Am auzit, fiul al vânătorului, că tu te-ai fi lăudat că poți să-mi aduci oase de fildeș cât să-mi clădești un palat și piei de aspidă cât să ajungă să-l îmbălești. Luminate împărate, răspunse fiul vânătorului, să-ți fie fața cinstită, cine m-a părut la măriata, ta, nu m-a părut ca să mă crească, ci m-a părut ca să mă prăpădească, ci, cu vrerea lui Dumnezeu, mâine îți aduc răspunsul. Se duce deci la moașă, sa, îi spuse toată și retenia pricinei, cum adică fusese lafânat, cum se întâlnise cu credincerul împăratului, ce vorbise cu el, și în cele din urmă. Porunca împăratului după pâra boierului ce-i purta sâmbetele. Moașa sa îl povetui ce trebuia să facă, apoi îi zise, Pasă cu Dumnezeu, dragul moșicăi, și fi bărbat! A doua zi, românașul nostru se înfățișă înaintea împăratului. Luminate împărate, zise el, se poate să se facă voia măriei tale, numai să-mi dai o mână de ajutor. Orice vei cere să se îndeplinească, zise împăratul. Ca să pot izbuti, răspunse fiul vânătorului, să duc la capăt bun porunca ce mi-ai dat, să trimiți oameni dai măriei tale să stârpească balta din pădurea fildeșilor, apoi să-mi dai o mie de buți cu vin și o sută cu rachiu. Cererea ta este ascultată, zise împăratul. Apoi se dede porunci peste porunci la ostași și slujitorii împăratului să asculte pe fiul vânătorului în tot ce le va zice el ca să poată să vârși treaba cu care l-a însărcinat împăratul. Balta se stârpi și în locul apei el turnă vinul din cele o mie de buți și rachiul ce se adusese. Apoi, trimise pe oameni la ale lor, fildeși, viind la adăpătoare, și, văzând că în loc de apă este altceva, se întoarseră. Apoi răbdară o zi, răbdară două, mai veniră, și, dacă văzură că apa nu se schimbă, și cum erau și friți de sete, cu nesați și toți căzură morți. Atunci fiul vânătorului se puse de jupui, curăță carnea de preoase și le aduse împăratului, care le îi dete un pum de galben și plecă la casa mumesii cu inima plină de bucurie. După câteva zile, împăratul iarăși îl chemă și îi zise, Fiul al vânătorului, mi s-a spus de are oarecine că tu te-ai fi lăudat că poți să aduci meșter de la nedeia cetate să-mi zidești un palat cum nu s-a mai văzut până acum cu oasele astea de fildeș și să-l învălești cu piele de-aspidă ce mi-ai adus. Eu, preamărite împărate, răspunse fiul vânătorului, nici că mi-a trecut prin minte una ca aceasta, dar cu vrerea lui Dumnezeu crezi că voi putea arăta celor părători ce poate românul când voiește. Mâine îți voi aduce răspunsul. După ce află de la moașă sa ce trebuie să facă ca să împlinească porunca împărătească, se întoarce a doua zi la împăratul și zise, mărit împărate, ca să mă pot închina cu slujba ce mi-ai dat măriata, ta, am trebuință de mila măriei tale. Cere și vei avea, răspunse împăratul. Să-mi dai, zise fiul vânătorului, o sută de corăbii cu sare. Să ți se împlinească cererea, porunci împăratul. Luând cele o sută de corăbii pline cu sare, Fiul vânătorului plecă cu dânsele pe mare. Acum nu-i mai părea rău de slujba cei i dase împăratul. lui era fără margini când se văzu pe mare, lucru ce nu mai văzuse de când îl făcuse măsa. Lui îi plăcea prea mult să se uite la corăbile care mergeau la rând Să-l Sălta de veselie când vedea dimineața soarele, Ieșind din poarta raiului, se îmbăia în mare mai întâi și apoi își făcea călătoria pe cer. Când vedea razele cele focoase ale soarelui că ies din apa mărilor, el se mira cum de nu clocotesc apele. Se arancă, când luna se gătea și se oglindea în apele mărilor, el se pierdea în fel de fel de cugete și nu-și putea da seama de ce lumina lunei era așa searbădă și de ce apa părea ca o gheață lucie. Îi plăcea iarăși să se uite noaptea la stele și ar fi voit să știe care este steaua împăratului cutare sau a cutăluia aboier. Îi părea rău însă când vedea câte vrostea stea cum cade, fiindcă știa că atunci trebuie să fi murit acela a cărui stea cădea. Și astfel, stând pe gânduri, legănat de valurile apelor, adormea. Acestea și altele, despre care nici prin gând nu-i plesnea până ce nu călătorise pe mare, îl făcea să se silească, a sfârșit slujba cât se poate mai bine. După o călătorie lungă foarte, ajunse la nedea cetate. Această cetate era vestită pentru meșterii ei care învățase meșteșugul de la zâne și nu putea nimeni să intre acolo. Fiul vânătorului, dacă ajunse, se coborâ la uscat și foii să intre în cetate. Doar la porți îl opriră oștenii. Atunci el le zise. Tu ce ți-vă de spuneți împăratului vostru că am venit?" O sută de corăbii cu sare. N-apucă să sfârșească bine vorba și să te ții pârleo. Soldații într-un suflet alergă și spuseră împăratului cele ce auziră. La ei acolo se sfârșise sarea și era o lipsă de sare de să ferească Dumnezeu. Cum auzi împăratul acestea, porunci să-l aducă înaintea lui. După ce veni, îi zise, Omule, Dumnezeu te trimite cu sarea asta! Eu, luminat împărate, răspunse fiul vânătorului, am auzit că aveți lipsă de sare și am venit să fac o mare înzlesnire celor întrebuiințați. Cere de la mine cât vei pofti și-ți voi da, numai să ne vinzi nouă sarea, și să nu te duci cu dânsa într-altă parte. Eu, mărite împărate, sarea nu o dau pe bani, voi să fac schimb, o dau pe meșter zidari care să-mi facă un palat, cum voi cere eu. Dorința ta se va împlini, măcar că până acum nimeni n-a putut să izbutească nu a lua oameni cu sine da împărăției mele, dară nici să calce pe tărâmurile stăpânirii mele. Apoi puse împăratul pristafi care să spui la lume că porunca împărătească este să se adune toți meșterii zidari. Dacă se adunară, alese din ei fiul vânătorului vreo 200 de meșteri, tot pe sprânceană știi, și dete toată sarea împăratului, primind de la acesta și mulțumiri. Când se întoarse la corăbii, fiul vânătorului se miră când văzu că era o mulțime de ostași. El întrebă pe unul din ei, Pentru ce sunt adunați atât ostași aici?" Păzim," i se răspunse, Ca să nu plece corăbile înapoi fără să ne dea sarea." Pe bani, pe schimb, pe orice, sarea trebuie să rămâi aici, căci ne prăpădim. După ce descărcă sarea, se puse în corabie fiul vânătorului cu cei 200 de meșteri, își luă ziua bună de la împărat, căruia îi făgăduise ca, îndată ce va sfârși palatul dezidit, să-i întoarcă pe meșteri dacă ei vor cere. Apoi plecă. Și cum era un vânt princios pe mare... Călătorind repede, se întoarse cu sănătate în țara lui. Apoi, puse de făcut palaturile ce poruncise împăratul și, după ce îi sprăvi, trimise pe meșteri de unde venise. Iar împăratul, dacă văzu că este gata palatul, nu mai putea de bucurie și mulțumi pe fiul vânătorului cu câteva punci de bani. Acesta... Se duse acasă la dânsul, voios că a scos la capăt bun slujba cu care fun sărcinat. Ei, nu trecu mult și împăratul iarăși îl chemă. Fiul al vânătorului, îi zise împăratul, mi-a mai spus cineva că te-ai fi lăudat, că poți să-mi aduci o cracă verde din pomul care este în mijlocul raiului, care să-mi lumineze palaturile ce mi-ai făcut noaptea ca ziua. Eu îți poruncesc să-mi faci asta treabă, căci de nu, unde-ți stă picioarele, îți va sta și capul. Când doare va avea să-mi vie și mie rândul a-ți spune, preamărite împărate, ceea ce s-au lăudat unii și alții? Tu acum fă ce am poruncit și apoi vom vedea. Eu nu m-am lăudat să fac una ca asta, dar mâine îți aduc răspunsul și mă voi sili să scap și de năpasta asta ce căzu pe mine. După ce ceru sfaturile moașăsii, la care se tângui deasuprelele ce cei veneau de la crednicerul împăratului și după ce îl învăță ce să facă, el merse la împăratul și zise Dacă împărăția ta voiește să mă întorc cu sufletul în mine, să-mi dai o de corăbii cu bucate și o sută cu carne, iar eu mă duc duce cu ele să mai încerc norocul și de astă dată și bun este Dumnezeu. S-or sfârși odată toate năpăstile și s închide gurile care spun așa minciuni gogonețe. Cum auzim împăratul de unele ca aceste, porunci ca numai decât să se împlinească cererea lui. Corâbile se pregătiră, se încărcară și fiul vânătorului se puse într-una din ele și plecă luând calea către răsărit. Călătorind, el nu se putea adumiri cum merge treaba de se lasă împărații să fie purtați de nas pe câte un nemernic de boier. Hum, cum se poate, își zicea el, ca împăratul să fie atât de nătâng încât să crează toate bârfelele pădăturilor. Ca să fie cineva împărat, trebuie să fie om frumos la minte, frumos la chip, cu înțelepciune și cu dreaptă judecată. Așa spune și moșica, aș zice și toată lumea. De ce, dară, se ia el după muște? Nu știe el că lingăii o să-l ducă pe calea pieirii? Dar nu va fi așa. Împăratul nostru e bun, nu trebuie lăsat pe mâini rele. Lungă fu aceasta, merse, merse, până ce ajunse la țara porumbeilor. Acolo întâlni pe împăratul lor. Bine ai venit, sănătos, îi zise împăratul, dar ce vânt te aduce pe la noi, omule? Bine v-am găsit, sănătoși răspunse fiul vânătorului. Sunt trimis de împăratul meu să-i aduc o cracă verde din rai. Dacă știți calea la rai, dăm pe cineva să mă ducă acolo și eu voi răsplăti ostenelele lor cu ce voi putea. Tu mergi să cauți calea raiului și iai după tine atâtea corăbii? La ce ar putea să slujească ție aceste ca trafuse. Vezi că, răspunse fiul vânătorului, am luat cu mine lucruri de acelea cu care să ung osia ca să nu scârție roata. Merindele ce am în corăbii sunt de dat pe slujbe. Cum auzim împăratul porumbeilor că are melinde, se luă cu binele pe lângă dânsul, fiindcă pe la dânsi și pe atunci o foamete groasnică, și cu șoșele, cu momele, umbla să-l facă a nu se duce de la dânsul cu toate bucatele, cu voia să i le cumpere. Apoi, dacă auzi că bucatele nu se dau pe bani, ci aceluia care îi va ajuta să ia o cracă verde din pomul din rai, porunci de se buciumăt. Trei zile și trei nopți și și adunară o sumă de porumbei din toate unghiurile lumii. Care din voi știe calea raiului să-mi răspunză, le zise împăratul lor. Eu știu și eu știu, ba și eu, răspunseră mai mulți deodată. Să mergeți cu omul ăsta, să intrați în rai, să rupeți o cracă verde din pomul ce stă în mijlocul raiului și să-i o dați, că trebuie. Fiul vânătorului detendar toate grăunțele din corăbile cu bucate. Când văzu împăratul porumbeilor atâta buluc de hrană, nu mai știa ce să facă de bucurie, căci seceta le stricase toate holdele. Mulțumit fiului vânătorului, iar acesta, luându-și rămas bun, plecă cu porumbeii cei i dăduse împăratul. Pe drum, Porumbeii ziseră. Ce vom face noi, căci avem a trece prin împărăția vulturilor? Să nu vă fie teamă, căci m-am îngrijit eu de a le astupa gura. Totuși să ne ascunzi undeva. Vă voi ascunde," răspunse fiul vânătorului. După ce mai călătoriră, cale lungă și mai lungă, începu să se auzi... Croncăniturile vulturilor. Atunci el ascunse cum putu mai bine porumbei. După ce se apropie de hotarul împărăției lor, o negură de vulturi se arătă prejurul corăbilor și cătându-i price, croncăneau de miți puia capul zicând. Ce cauți pe aici, fiule al vânătorului? Au venit ai să ne vânezi, ori să ne stârpești neamul, sau să ne iei împărăția? Dar nu știi că nu vei mai scăpa cu viață din mâinile noastre? Ori și dacă vei scăpa, nai să te întorci teafăr și nepedepți -ne de noi. Stați locului și nu vă mai necăjiți. Eu viu la voi ca prieteni. Voi trece prin țara voastră la treaba mea și mă voi întoarce fără să mi se clatine un fir de păr, măcar. Nici n-am să vă vânez, nici n-aveți să mă pedepsiți. Hm. Dar ,ă, miroasa uit pe aici pe la tine, mai ziseră vulturii și se repezeau cu stolurile asupra corăbiilor. lor. Astâmpărați-vă și mă ascultați, le spuse fiul vânătorului. Știam că vă aflați în lipsă și v-am adus de mâncare. Pentru aceasta și voi să mă slujiți. Prinse bucuros împăratul vulturilor, când auzi de una ca asta și de te vulturilor să stea care și pe unde apucase. Atunci fiul vânătorului spuse împăratului vulturilor că-i va da tot hoitul din corăbii dacă îi va da un vultur, care să meargă cu dânsul și să-i fie supus la ce îi va porunci. Primind împăratul vulturilor de bine cele spuse, fiul vânătorului le dete hoitul din 50 de corăbii, iar vulturii se repezira asupra lui ca niște flămâns calici. După ce mâncară, luă fiul vânătorului un vultur și merse înainte. Pe drum îl învăță ce avea să facă. Îi mai spuse că el va sta cu arcul întins și că îl va vâna de îndată ce se va abate de la poruncile lui. Vulturul știa de frica lui. El, când zicea vorba, nu glumea, într-acestea ajunse aproape de grădina Raiu. Dar cine se putea apropia de dânsa? Acolo nu era nici de cum noapte, căci pomul din mijlocul raiului lumina noaptea ca ziua. Atunci fiul vânătorului zise vulturului, am să dau drumul unui porumbel. Tu să-l iei în goană, dară, să nu te împingă păcatele să-i faci vreun rău, căci cu viață nici tu nu vei scăpa. Eu... Voi sta cu arcul întins, urmărindu-te cu ochii. Și în clipa ce voi simți, că ai să-mi calci porunca, te voi lua la cătare și îți voi trimite o săgeată de-alea în deți de, -alea de voi răpune capul. Ai auzit? Am auzit, fi pe pace, voi face după cum îmi poruncești. Apoi? Spuse și unui porumbel ce are să facă și, dându-i drumul, acesta se urcă în slava cerului. Vulturul se luă după dânsul. Porumbelul cotin sus, cotin jos, ba la dreapta, ba la stânga. Vulturul după dânsul și nu-i darăgază. Porumbelul se mai dăte într-o parte, se mai dăte într-alta. Vulturul nu-l slăbea din goană. Dacă văzu și văzu porumbelul, năvălind asupra raiului zvâc și intră înăuntru, de se desepuse pe pomul din mișocul grădinei, spre a se odihni, îi ticăia inima de frică de sta să-i spargă pieptul. Vulturul nu putu să intre după dânsul, căci acolo nu se face vărsare de sânge. După ce se odișni nițel, rupse cu ciocul o din acel pom, se ridică în zbor și veni desepuse pe umărul fiului de vânător. Acesta, când văzură murica, parca capul case pe Dumnezeu de un picior așa mare bucurie a avut, porunci numai decât a lua corăbile drumul înapoi, după ce ascunse iarăși pe porumbel. Vântul fiind princios, Mergea ca gândul. Când trecu prin țara vulturilor, le dete hoitul și de la celelalte 50 de corăbi. Vulturii, năvălind asupra hoitului ca orbi, nici nu prinseră de veste când plecă fiul vânătorului. Iar când trecut prin țara porumbeilor, lăsă locului porumbei celoase și, luându-și ziua bună de la împăratul lor, purcese către țara lui, unde ajunse, după o călătorie fericită. Când auzi împăratul că s-a întors fiul vânătorului cu isprava făcută, trimise numai decât slujbaș și l-a cu cinste la palat. După ce se închină cu slujba, fiul vânătorului zise, Să trăiești, luminate împărate, dar se cădea ca în palaturile tale, să se afle o asemenea sculă. Am știut eu de ce te-am trimis. Și așezând rămurica în mijlocul palatului, nimeni nu putea să cate la dânsa, căci lumina ca soarele. Atunci împăratul, de bucurie că la curtea sa sunt lucruri ce nu se află în toată lumea, strânse sfatul împărăției și îl pofti să-i spuie cu ce ar găsi dânsul de cuvință să răsplătească slujbele făcute lui de fiul vânătorului. Sfatul, într-un grai, răspunse că n-ar greși dacă l-ar gineri. Împăratul primi de bun sfatul și spuse fiului de vânător să se gătească de cununie. Iar el, dacă auzi una ca aceasta, se închină împăratului, Mulțumindu-i pentru răsplătirea cea înaltă ce-i da, apoi zise, față cu toți boierii, Mărite împărate, eu am auzit pecutare boier, lăudându-se că el, deși ar atârna de gât un prostovol și s-ar arunca în Dunăre, ar putea să pescuiască pentru măria ta pe împăratul peștilor, care este cu sols de aur. Minte măria ta! Răspunse acel boier, eu n-am zis niciodată nimic. He, acesta era boierul cu pricina, care tot pârâse pe fiul vânătorului. Împăratul nu mai voi să asculte vorbele de îndreptare ale boierului, căci se îngrețoșase și el de palavrele lui ce pe toată ziua-i toca și porunci să facă într-o clipeală de ochi ceea ce se lăudase că poate să împlinească. Neavând încotro și cu lacrămile noi, cât pumnul, boierul acela, funevoit, aș lega un prostovol de grumaj, a se arunca în Dunăre he, și acolo rămase. Iar fiul vânătorului se căsători cu fata împăratului și atâta veselie se făcu la nunta lui, încât rămase de pomenire în toată împărăția. Și încă le cai pe și vă spusei povestea așa.